Tu rabimo vzorec, vzabim, rabimo modrece, ne? E, bolj kot so jih potrebovali grkki v svojem času. Ves lahko je še eno vprašanje? Reci, znači. rec. Je rec. lahko razlošite približno, kaj se dogaja na Izomu. u Vem, da imate nekaj problemov z univerzov, lahko to na kratko moče? E, je... Ja, jaz sicer ne morem govoriti v imenu Izoma, ker sem že upokojenec Izomov, ov Sveda pa temo zelo dobro poznam. Gre pa za to, da je ob svojem času Univerza Izumu dodelila to hišo v trajno uporabo in se Izum v tej hiši tudi temu primerno obnaša in v vseh letih ogromno investira in si prilagaja to hišo za svoje potrebe. Ta hiša je samo lupina nekdanjega doma družbenih organizacij, no je pa inštalirana vrednost v razmerju 1 proti 10 tisoč. Ne? To pomeni, kar tako na hitro razmisliti ali pa se premisliti, da bo te, zdaj to nekdo drugo uporabljal, ne? pomeni tisto inšteljirano vrednost vreč stran. Ne? To je praktično, je to, ne samo, da je neracionalno, je tudi nemogoče in kolikor jaz razumem, ker pogodbene razmerja pek. in sem bil zraven, ko so se sklepala, ne? taka hitra Sprememba niti ni možna, ne? ker v pogodbah se govori o trajnih pravicah uporabe. Ne? V tistih časih, ko smo te pogodbe delali v leto 90, pa je bil čas, ko še nismo prav zelo veliko govorili o tem, kdo pa je konkretno lasnik. Ne? Tako da je ta zemljiško knjižni vpis ne, bil pravzaprav formalne narave, vsebina, uporabe teh, te stavbe je pa zapisana v pogodbi ne? in od njej se treba pogovarjati ne? v knjižnih pisih. Kakšne posledice lahko ima to za samodelovanje sistema COBIS in podobni? Velike, velike posledice Jaz sem zaprepaden, ker se tako pravzaprav malo ve v kvalificirani javnosti, ne? da je izom pravzaprav paralela NUKU, narodni in univerzitetne knjižnice in paralela je tudi v tem, da je plečnik Nuk znamenito zgradbo zgradil za univerzo. In je univerza to čele leta 46 47, ne, ko je bil sprejet zakon o Nuku, ne, uporabo te zgradbe prepustila nacionalni knjižnici ampak v Ljubljani nikomu ne prije na misel, da bi danes nuk stavbo vzel Plečnikovo stavbo vzel nazaj, da noter ne bi bil nuk, ampak bi nekaj drugega eh, dali noter, recimo tudi arhitekturo, ne, ki tudi v Ljubljani deluje v enih starih prostorih in bi se jih nuk zelo prilegal, ne, kot plečnikova mojstrovina. Kakša motive? Praktično malo ne ver za potem tako in za Ne vem, jaz, jaz skušam biti tukaj vedno razumevajoč do, do takšnih reakcij. Ne. Recimo, da je pritisk tistih, ki potrebujejo prostore na rektorat zelo velik in oni se ozirajo po vseh možnostih, ki so na voljo. Ne. Ampak treba je umiriti strasti, žogo, dati na mizo pomembnost vseh nalog, ki se upravljajo na eni, na drugi, na tretji strani, ne? vzeti v obzir časovne dimenzije ne? in jaz mislim, da se bo našla dobro rešitev tudi za univerzo. Ne? Tole je bilo pa zdaj tako zelo na hitro, ja, energentno in v bistvu pre, premalo želel, premišljeno, ne. Ja sem v imel bistvu priložnost, ker ravno bi imel prispevek, razen nardin na to temu, ja, in sem nekako ja. želel tudi vašo vašega